то мав постійно в гадці ще й своє, затаєне, осяяти і засліпити темнощі московські київським світлом вченості і просвіщенності, мовляв, не ваша сила, а наш розум, ваша армата, а наш атрамент, ваш меч, а наше писало». Про благодатну дію світла вченості, яке розлилося у козацькій землі при Хмельницькому, Москва довідувалася з доброзичливих звідомлень духовних грецьких ієрархів, чия путь до царського російського града пролягала зазвичай через Україну. А від Паїсія, патріарха Єрусалимського і його архідиакона Порфилія, від Македонського митрополита Галактиона і Назарецького митрополита Гавриїла, а від Корінфського митрополита Йосафа, від Антіохійського патріарха Макарія і його архідиакона Павла Залепо. Павло Алепський захоплено розповідав про те, як у козацькій землі будуються церкви, споряджаються ікони і пригарні мальовила, плекається церковний спів, поширюються школи і наука. Цей чистий серцем сирієць лишив нам сповнені захвату слова про землю України. Який це благословенний народ, яка це благословенна країна, бувши колись у неволі, козаки живуть тепер у радощах, веселощах і свободі. Вони набудували соборних церков, спорудили велеліпні ікони, святі іконостаси, хрещаті коругви. Церкви одна одної кращі. іконостаси рами, ікони – одні одних гарніші й ліпші. Навіть по селах церкви одна одної красніші. Люди стали явно ще з більшим завзяттям вославляти свою віру. Ще з більшим запалом стали вчитися читати, співати гарним церковним співом. І вони варті свого щастя, бо в житті задовольняються дуже малим, їдять, що дається, і одягаються, що трапиться. По всій країні, руській, септокозацькій, ми помітили пригарну рису, що викликала в нас подив». Всі вони з невеликими виїмками, навіть більшість їх жінок і доньок уміють читати, знають порядок церковних відправ і церковний спів. Священники вчать сиріт і не лишають їх блукати невігласами по вулицях. Їдучи до Москви, грецькі іерархи брали з собою українських монахів, про вченість яких ходила слава ще з часу блаженної пам'яті митрополита Петра Могили, який, Нараяв царському окольничому Федору Ортищову запросити 30 київських учених ченців і при сприянні просвященного царського духівника Стефана Фоніфатіва поселити їх у заснованому ним Андріївському монастирі під Москвою, де вони приступаються до перекладу і виправлення богослужебних книг. Патріарх Паїсі Лігарид привіз з собою українських перекладачів і намовив самого царя запрошувати з Києва вчених монахів. Після Паїсія некомідійський митрополит Тимофій привіз українського іродиякона Рафаїла. Москва мала велику знадобу у людях, що осягнули древні мови для виправлення богослужебних книг, для риторичного навчання. Цар Олексій Михайлович надіслав єпископу Чернігівському усіми грамоту збросьвою знайти таких людей. Згодом така сама грамота і митрополиту Сильвестру Косову, щоб він, митрополит, йому великому государю послужив і його царського жалования себе поїскали учителей, божественного писання свідущих і еллінському язику навичних к Москві для справи Біблії на время прислав. В грамоті вказувалося, кого з старців Київського братського монастиря государ велить бачити в Москві. Це були дамаскин Птицький і Арсеній Сатановський, бо вони божественне описання ведущі і елінському язику навичні, і селінського язика на славянську річ перевести уміють, і латінську річ достатньо знають. Митрополит відповів, що вже послав чесних учителів Єпифанія, Славенецького і Арсенія і просить царської милостині для братського монастиря, який Зело у Скудів. Дамаскін Тицький поїхав до Москви тільки після Берестечка і після радзвівлу свого погрому Києва. В Києві горіла земля, Москва відлякувала суворістю і неправдою. На Україні духовну чину особи вважалися недоторканими, цінувалися за освіченість, а в Москві всі однаково були холопами суворого царя,